Медузи. Медузи належать до кишковопорожнинних тварин, які мають драглисте тіло, у вигляді дзвона чи парасольки, озброєних отруйними щупальцями. Кишковопорожнинні це безхребетні тварини. І справді, у їхніх тілах немає жодної кісточки, за винятком коралів, чиїм які тіла вкриті твердим вапняковим панцирем. Мозок у кишковопорожнинних відсутній але є нервові закінчення і досить розвинуті м'язи. Найбільші представники – медузи. Тіло у них дзвоноподібне, а рот розміщений у нижній частині тулуба. У світі налічується понад 250 видів медуз. Більшість із них не перевищує за розмірами тарілку, але зустрічаються і справжні гіганти із щупальцями завдовжки до 70 метрів. Жалкі щупальця Більшість кишково-порожнинних використовує щупальця для того, щоб ловити здобич. Навіть корали є м'ясоїдними тваринами і своїми щупальцями паралізують мікроскопічних морських тварин. Жалкі щупальця деяких медуз становлять значну небезпеку для плавців. Біля берегів Австралії зустрічається медуза – морська оса, яка може вбити людину. Липучка. У деяких медуз тіло вкрите липким слизом. Усі дрібні тварини, на яких наштовхується така медуза, прилипають до неї. Орелія. Звичайна медуза, яка часто зустрічається на пляжах. Спочатку жалить свою жертву, паралізуючи її, а потім огортає здобич слизом. Розмноження. Медуза не відкладає яєць, вона розсипає їх просто у воду. Крихітні істоти, які вилуплюються з яєць звичайної медузи, прикріплюються до скелі чи до морських водоростей і починають рости, поступово ділячись доти, доки не стануть схожими на гірку тарілочок. Кожна з цих тарілочок потім виростає в дорослу медузу. Ілюстрації. Смертоносні щупальця Свої щупальця медузи використовують для того, щоб ловити і вбивати рибу, креветок та інших дрібних морських мешканців. Тіло медузи левина грива завдовжки 2 метри, а її щупальця, якими вона затягує жертву в рот, досягають 40 метрів. Щупальця вкриті невеликими комірками, в яких сховані щільно скручені жалкі нитки. Жалка нитка проколює жертву, як маленький гарпун, Після пострілу комірка з ниткою відпадає, а на її місці виростає нова. Португальський кораблик – не справжня медуза. Подібно до коралів, ці тварини живуть колоніями. Гідра – прісноводний поліп. Гідри розмножуються брунькуванням. Трубкоподібні морські анемони приліплюються до скель з допомогою присосок. Медуза рухається завдяки реактивній силі струменя води, яку вона спочатку вбирає, а потім виштовхує із себе.